מזמור קוף למתת למנצח, לדוד מזמור. אדוני חקרתני, ותדע, עתה ידעת שבטי וקומי, בנת לרעי מרחוק. עורכי ורבעי זריתה וכל דרכי הסכנת. כי אין מילה בלשוני, הן אדוני ידעת חולה. אחור וקדם צרתני, וטשת עלי כפיך. פליאה דעת ממני, מסגבה לא אוכל לה. אנא אלך מרוחך, ואנא מפניך אברח. עם אשק שמיים, שם אתה, ואציע שעול, הנקע. אשא חנפי שחר, אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני, ותאחזן ימינך. ואומר, אך חושך ישופני, ולילה אור בעדני. גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, כחשך כאורה. כי אתה קנית כליותי, תסוכני בבטן אמי. עודך על כי נוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך, ונפשי יודעת מאוד. לא ניחד עוצמי ממקה, אשר עושתי וסתר, רוקמתי בתחתיות ארץ. גול גולמי ראו עיניך, ועל ספרך כולם יכתבו. ימים יוצרו, ולא אחד בהם. ולי, מה יקרו רעיך אל, מעצמו ראשיהם, אספרם מכל ירבון, הקיצותי ועודי עמך. אם תקטול אלוה הרשע, ואנשי דמים סורו מני, אשר יאמרוך למזימה, נשאו לשווא עריך. הלא משנאיך, אדוני, אשנה, ובתקוממיך את קוטט. תכלית שנאה סנטים, לאויבים היו לי. חוקרני אל, ודע לבבי, בחנני, ודע שרעפי, וראה עם דרך עוצב בי, ונחני בדרך עולם.